amor Bueno, baixamos un pouquiño a música, vámonos, irános a terra ali pola Costa da Morte. Sí. Vamos tirar para lá. Eh, nestes intres galegos no vais trasladase imaginariamente a Costa da Morte. Fisterra. Ali a Fisterra. E vamos a falar, pois, con Xosé Castiñeira, que é o dono, pois, de tira do cordel restaurante Tiro de Cordel. Sí, señor. Uh -huh. Boas tardes, señor José. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido, e moitísimas gracias por atendernos. Nada, non se preocupe, estamos aquí para iso. Bueno, primero, en primeiro lugar, felicitacións, porque últimamente ten moitísima demanda, e ao mesmo tempo, pois, a, a, a solicitude para poder estar uh -huh. no, no, no Tiro de Cordel, pois, pues, parece ser que é abondosa. Sí. hai que, que pedir vez, non? Sí, a ver, vamos a ver en, en días moi concretos, por exemplo, no Brao, sí. eh cando hai puentes, pois pues, uh -huh. eh, a ver, eh, é difícil porque non é moi grande enda que agora se ampliou. Sí. Pero claro, todo o mundo quer que me dê a mesma hora é complicado. Entonces, sí, sí. un pouquiño. Sí, uh -huh. se van uh -huh. os turnos, entonces como se pode, agora non hubo moita xente este ano. Hoube xente para vir a comer, pero Non quellero máis xente porque tampouco non se encontra moita xente adecuada para traballar. Si, sí, desde logo. Tamén. Entonces, claro, para facelo mal, vos pues, se sí. eh, preferiría facer 50 comidas menos ou 80 eh, é facelas eh, ben. E eh, eh, que a xente vai contenta. Bueno, a xente ten que ir contenta porque o, Por o porque o produto que vostedes eh, eh, ofrecen é produto de primeira calidad e además unhas especialidades que aí son de, sí. de De, de grande aprecio é moito gareño As zamburiñas o, o longueirón Que non ten nada que ver coas navallas E as ameixas a mañeira, non? Si sí. Si, sí, sí, son Quizás eh, as navallas e eh, o longueirón Que agora, por exemplo, agora no inverno case nunca hai longueirón Que sempre hai navalla porque estas playas sí. Cerran as para que recuperen pro grau Claro eh, Entóns Pois, pues, eh, se si hai longuerón, é eh, moito melhor que a navalla, máis suave. Claro. claro eh, que claro. antes non quería ninguén un pero, bueno, como fomos introduzindo como podemos, e eh, eh, ao final, pois, pues, ahora ninguén as navallas de quer os longueróns. Claro, porque, porque as navallas, se son de boa praia, tamén son boas. Eh? Sí, sí. Limpiñas, limpiñas, hai que limparlas ben, non? Hai que botar sí, algo... Sí, vamos a ver, como a coño somberonista se ven gracias a Dios eran casi limpedes por sí. a súa A ver, temos uns acuarios con, uh -huh. con agua, ese depurou. A ver, van 24 horas a depuradora, sí, claro, e, sí, el, el, pues, xa depuradora. Si, É, pois ese lle sae a pouco que poden traer e lle sae. Si, si, si, si, si. Sadiña, areña que debe vez en cando collen. Eh. Pero, bueno, as zamburiñas que tamén son especialidade de. Oh, eh, esa zona, desa zona tamén o, o acentollos percebes, non? <risa> eh? Sí, vamos a ver, estamos nunha zona de centolla, percebe, nécora. Uh -huh. eh, en cambio non é unha boa zona e de, de que temos un banco pequeno bueno, pequeno, pequeno ou grande non se saben de é, da meixa gorda uh -huh. e aquí non a coñen porque é a meixa babosa uh -huh. pero é grandeira porque claro, deixou-se criar moito uh -huh. é, é bastante grande que eu apreciaro moito mellor un um pouco máis pequena porque uh -huh. canda grande non está o 100% uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, pero de zamburiñas, eh, volandeiras, mm. eh, eso, eh, ten que ir de outras playas, ou ven da zona de Farralo, ou ven da zona de Rías Baixas. Ah, moi ben. Porque aquí no, se, aquí no se dedica ninguén a collelas, porque, a, vamos a ver, eu sei que de volandeiras que hai un banco por aí grande porque salen á playa, uh -huh. eh, e se vais a pescar, as veces, pues, veñen na línea da pesca. Uh -huh pero en cambio non hai rastros para dedicarse a iso, porque sempre hai outra clase de aparexer un tanto o coco, non se pode rastrar moito. Ajá, claro, claro. En cada zona e as súas cousas sí, sí, señor. É lógico, claro que sí O que sí, sí. é certa é que A, a, a Tiro de Cordel é un restaurante De, de grande zona, por, por lo menos Dende hai muitísimo tempo Por o efeito de que, bueno teño entendido, me parece a min se si me equivoco Digome usted eh, Dende hai muitísimos anos o, Pois, eso Vende, de familia, non? O feito sí, de, sí, de, no, non, non, é súa Abril leu e leu reu Eso vamos a ver, eso está ubicado nun edificio que se construiu construído en o 1812. Sí. sí. Que era unha fábrica de salazón construída polos cataláns. Sí, Ajá. sí. ves. Eh, entón deseara, vamos a ver, que era ficheiro por os canteiros galegos, pero sí. a ver, a, a patente ven de dun tal Corbello, sí. Eh, Corbelle, nos dicimos Corbelle pero creo que é Corbelle sí. de, de Cataluña que era unha fábrica cando viñeron a facer para a xalazón da Sardinha mm. ah, si sí, señor cando foi a entonces, despois eso foi no 1812 despois sí. eh, no ano 1924 mm -hmm. non mo sei fijo, fijo, fijo pode haber cinco anos arriba ou abaixo mm -hmm. comprou meu bisabuelo miña bisabuela estaba aquí e meus estaba a Nova York uh -huh. entonces comprou a ver todos estes este, este edificio, edificio sí, sí. máis a conservera que estaba detrás oh, uh -huh. máis os campos que había moi grandes que era para atender unhas artes que diñeran tamén de Cataluña uh -huh. cando non existía o que era todo en sí, sí, sí, sí, sí en cáñamo que había que cascálo eh, tendelo o uh -huh. azol para que non podria bueno non me acuerdo disso que son novos, que os teñes encantamos, pero acorde-me do que se tendía aí, que mm. eh, eh, que era unha cosa moi curiosa. Tiñan un rebaño pequeno de bellas, unhas dez ou doce, pa pañar a erba para que despois se tener, poder atender a roupa e non collera ah. ervas nin paus, nin todo isto. Sí. ¿eh? Claro, limpa, facían de... De, de, de cortadespes. De, se, corta se, de, corta de segadoras. <ríe> <ríe> sí. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso tiña que ver con, para que, bueno, usted estaba explicando para, para, para, toda a para, para trayectoria. Para ¿no? manter o almacén, uh -huh. o, o que era uh -huh. o asalazón. Uh -huh. sí, sí, sí, Había sí. varias xente que viña do pueblo a traballar, uh -huh. daquela, uh -huh. otra, os traballos eran así, entonces, eso rastreábase desde as pedras, desde a terra, viña por, por area, e despues cando chegaba o saqueto que era inmenso a terra, pues somorradas, se estreaba para fora uh -huh. un 15 ou 20 homes, e despois iso lo bardeaba, como se fan hoxe os, os barcos de certo. Claro, É claro, claro, claro. iso un de peixe todo isto, pero daquela nun existía para nada aquí bar. Pontos uh -huh. uh -huh. entón, eu no ano 89, uh -huh. fui cando abrimos aquí o bar. Eh, o, bueno, o abrimos como a bar, eh, claro, se vinha a xente a comer do que lle dábamos de comer. Claro. Ao principio facíanse moita fritura, que eso falta agora en todo Galicia, que antes había moita frituras que facían as nosas nai ses nosas avelas que se poñían os peixes todos a reduar dunha sartel. Mhm. Uh -huh. Corraba eh, para dentro cabeza para afuera Y <risa> le daba otro completo como si fuera una tortilla Claro, claro sí, señor. Era peixe pequeño todo de De, de fritir Muy <risa> bien, muy eh, bien Y eh, entonces empezamos con eso porque andábamos Oboliche, que era un arte muy parecida A otra arte grande Pero era eh, 50 veces más pequeña claro. mm. sí, sí, sí, Era más práctica Porque claro, para evitar gente mm -hmm. Si no, no se ganaba para comer Hombre, sí. claro e eh, eh, tínhamos uns asadores na porta, que eu sempre sei la porta, pa, comíamos la porta muitas veces, principalmente primavera e veral uh -huh. e eh, entóns, bueno, o que pasaba pola porta, pois, pues, invitábamos antes de tener o chiringuito uh -huh. eh, pero despois, claro, xa facíamos negocios xa, uh -huh. entóns o que quería un galovina, pois, pues, se eu coñía no nome o que quería un sargo tamén uh -huh. uh -huh. e, eh, bueno empezamos así, entonces, eu andaba a mar, que eu sou carpinteiro, que é no, un na hostelería non tiña nada. <risa> bueno. Pero conde hace seis anos funga a Suiza, estuve nalá catorce meses, estuve en, eh, seis máis e treballei unha coxinha e valido bastante para o negocio. Hombre, ah, ves? ves. Muy, muy bien, muy muy bien. Estupendo. E, e alternar comar, porque eu despues tamén foi un marinheiro, un con 20 anos, alternaba a carpintería, a Malou, O mal. a malo mar. A málorte, que moa que facía eu, uh -huh. e eh, saía por, por aquí a pescar. Uh -huh. Eh claro, gollía nécoras da gala dia nécoras, antonos, camaróns. Eh, uh -huh. menos son percebes, pues, pois o resto pulpos, pul, viña de ton. Entón esto valíme moito para conocer o produto cando está cheo uh -huh. o Valdeiro porque claro, te claro. vas a Mareñeiro agora, agora se vas coñen algo claro. sí. hai 20 anos treían cheo e te apañan como podes sí. non sa no sabían qual é o que estaba cheo non estaba cheo eles, eles sabían, pero a ver, eles vendían todo claro, claro, claro. Ah, claro. claro. Eso era entonces claro tí, <risas> o que non che valía para que o querías claro, para pa complicar a coxinha porque senón claro Bueno. De acentolo, se aproveita as dúas, pues mira, ti que daraxes, nada. <risa> eh, entón, claro, voliúme moito para montar o negocio. entonces eu comecei a azar peixe, que, eh, aquí eu non me acordo nunca que azara todo por que ninguén peixe. Sí. Azábamos a sardinha robrana, aos xoenos, é sí. <risa> eh, eh, eh, pouco máis, pero que o tempo unha a lovina ou a parece sí. que se estropeaba que a lovina era un peixe Hombre. que se toda a vida, era a ver, era un pecado coñear <risa> a mí os gatos nunca me importaron moito. Entonces, eh, iba igual que igual que os xurelos, sí, igual ah, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, a lada. a xente porque nós cá abrimos, a primeira xente viña era máis de carne, claro, é normal, estamos nun pobo de sí, sí, De sí. peixe, todo o mundo leva peixe para casa, entonces, quando sí. no, xa comen carne. Claro. Pero sí pero os, do, os que viñan do peixe foron puñando fora os da carne. Uh -huh. Uh -huh. E a miña é moito mellor porque a carne aquí non a sabíamos cantar. O xe porque xe hai... A ver, temos para saber como se fai os carreteros uh -huh. xa xa teñen máis idea que antes do carretero mataba a poxa hora e a mañán cortaba e mandaba xa para casa. Si, sí, eh, si, sí, si. Sí, sí, sí. Aquela comía que xa daba duro como a pedra. Claro. Eh, oxe xa che dan na carne feita... Eh, Sí, sí. A ver, isto sí, sí. entenderdio se isto te asiq por os tagu meses, os tres meses. Sí, sí. Eh ti xa te vas agrado, son un todo eran protestas. Pero isto está boa, porque tiña, porque até grasa. Claro. <risos> Acabo que, que estoy hablando ten que ter grasa. Claro. E, e se non tiña tanta grasa, era fresca salir dura. Por eso Entonces, tu peixe non me dabas sempre isto porque eu como se passava peixe, vos pues non me daba o traballo. Uh -huh. Bueno, non era traballar un problema, era claro. un problema añadido. Mhm. Uh -huh. Entonces podemos quedarnos quedo peixe. Eh... Ben, estupendo. Eu eh... unha, unha cousa que lle quero dicir eh Xosé, mire, a, aquí nos bueno, pois pues, os nome dos restaurantes, o nome das, das cousas, pois pues, teñen un nome po, re, debido, pois pues, non sei a, a, a trayectoria uh -huh. ou debido a un nome determinado, pero A Tila do Cordel ten unha anécdota importante, non? Sí, Porque non sí, sí, sí. aparece ese nome mm, por culpa de... É un mote, a ver, en Galicia todo asisto con mote. Bueno, creo sí. que en moitas partes de España, eh? Sí, sí, sí. sí. sí. Pero en Galicia é unha delas de que todo mundo nos conocemos por mote. Sí. Entón, nos puxamos allí, eh, restaurante Baixa Mar. Sí. Nos estamos eh, pegado a mar... Sí. Eh, entonces vai xa mar estuvo así bastantes anos uh -huh. pero xa xente xa chavaba a tira do cordel porque viñan uns viñan uns chavales sí. eh, que eran aquí da zona e o fil de semana viñan a facer radio á playa, cando estaba a marea baixa uh -huh. alfilaban uns coches aí na zona de ceo por e eh, viñan sí. a facer radio bueno, cousas de almocedades sí. no? cousas, sí, sí Entón, dizía, vamos, vamos tirar do de bordel. Ah. Porque había a típica pues, porta de postigo, non sei sé si, se... Sí, sí, acorde, sí. sí, sí. sí. Entón, porque a porta era ancha, que a porta debe ser como uh -huh. a, un 80 ou así, porque era para entrar lanchas para dentro, mas para claro. entrar as jardinhas e algún todo. Uh -huh. Entón, tía que ser amplia. Entón, tiñaba a porta de arriba a baixo, na esquerda, sí. e tiña dúas bollas, máis ou menos de un metro, na dereita de postigo uh -huh. pero era toda cerrada que era unha porta de castaño pintada sí. en gris porque na casa nevouse moito a pintura gris, non sei porqué uh -huh. entonces como era cerrada a xente non sabía se estaba aberto ou cerrado porque claro. se, había, se había dentro do nordeste e había que arrimar a porta porque dentro había corriente uh -huh. e, entonces este rapaz dispuxarlle Un, un, vamos ao tira do cordel. Un letreiro, puxéranlle a chamar, en vez de decir vamos a baixar ao vamos ao tira do cordel. Si. Entón xe E dicio, "Ah, pois pues, bueno, entón se empezou a cruzar o portiño do cordel Mhm. Uh -huh. eu que puxe na porta como nun sería. Tiro un pincel e puxille, "Para entrar, tira do cordel." Si, tirando cordel, <risas> porque había que tirar dun cordeliño que xera para que a xente se abrigara cando claro. no sudía sí, sí, sí. se guardaba a xente antes de ir para o mar por este traballo que lle dixen antes para arte uh -huh. pois pues, regardabase dentro por se si chovía ou había frío e tomaban a parva como se tomaba na cara sí, sí, sí, sí. como eran moitos se traía medio litro de agua ardiente con, desclado con jerez uh -huh. con quina, eh, xa quina e se pasaba no frío Claro. Para quentar o eh, corfo. Entón, pues, empezamos a asar os peixes e así, así fui eh, de coñe la fama. Non deixamos nada. Es que sí, compramos sempre peixe de pescar. É uh o -huh. eh, eh, principio traballaba un máis fresco. Uh -huh. A ver, porque non tínhamos tampouco moito cunca o gandalo sí, a sí. ver, as neveras eran cativas claro. eh, pequenas pero claro, empezamos como a, todo, como a casa empeza todo o mundo de novo uh -huh. uh -huh. entón despois xafón eh, había xente entón xeo para que non se me perdera o peixe uh -huh. iba a traía dous papachos eh, ou barreños de hielo uh -huh. para puñerle un pouco na nevera para que o peixe sí. non se me secara Entón, o peixe non xa mellor que a do outro. E dixía, se supere que ten dous días, non sei sé si se me dirías algo. Pero calaba a boca, non? E despois, sí, claro, dei conta que o hielo era o que preparaba o peixe. Claro. entonces dixi, bueno, pôs, pues, entón, comprei unha cámara grande, porque xa, a ver, xa iba, xa iba a traballo a máis, Uh -huh. eu sempre invertí o que ganei inverti no sempre no negocio porque o negocio a como me daba os cartos claro eu, eu invertí e os cartos no negocio era como era unha casa bella pois eh, pois había que ir así jugapoco entónces eh, ajarramos entóns eu comprei eh, o que dixen tan pronto pude comprei unha máquina de recerciano uh -huh. uh -huh. comprei unha máquina italiana pequeninha uh -huh. que facía llano de maravilla pero chexaba o branco calor, non dababas basto. Claro, entonces, lógico. Entón, esa máquina estaba <ríe> un día sí e un día non averiada. Claro. entonces por... cando pude, comprei outra máis grande, porque Ajá. xe eu empezaba a ter fama, que peixe viña o peixe de, de, de todo o mundo, o no peixe de España solo, o de todo o mundo a comer. A ver, porque aquí hai moita xente de foránea, de, de, sí, sí, de todos sí. os países do mundo, porque o a xente vai a conocer o cabo, uh -huh. e temos, a ver, vai a conocer o fin do mundo, temos xente de todos os lados. Uh -huh. Claro. Uh -huh. entonces eh, a Jarrén, eh, eu, como se ve, xamporreaba un pouquinho o alemán, uh -huh. eh, falaba bastante o italiano, que agora xa non praticar, xa se xe vai todo. Uh -huh. Nese tempo que estuera Suíta, pues, aprendin, aprendin ali, a Suíza, aprendin É Eu alíame moito. Claro, claro, claro. No, xa, no. Era pues, la, a mellor lengua, pollele a Badrexa, e ¿Eh? sabía 4 peixos, que normalmente sempre había 4 peixos distintos, por exemplo, de... había eh, lubina, sargo, esos dón se sempre. E un xe non hai lubina, é que la porta. Teño que estar a la porta, porque é eh, un problema gordo, abre la porta xe lubina. Sí, sí, sí, Así sí. es que en vai a 40 euros hai que comprarla, que non queda outro remedio. A ropariza, eh, pues, Podía, rúa aludina nunha bandeixa grande, con privo de xardas de nós. Tabía un aludina, un sargo, uh -huh. un besugo, é uh -huh. uh -huh. un cabracho. O cabracho nós vendemos por cabracho, pero non é o verdadeiro cabracho, nós vendemos que é unha no Mediterráneo ou unha gallineta. Gallineta, si, sí, si. Sí, sí. Porque o cabracho é outro que se tinche fai mal, uh -huh. que tamén non hai aquí, pero vai moi pouco. Uh -huh. Eh, entón noso que traballamos é eh, a gallineta que aquí nos conoce escarapote uh -huh. ou cabra da altura aquí tamén se conoce como a cabra da altura éxer sí, sí. eran os catro peixes que había sempre na casa depois claro, segun pues, había máis ou Mm. Mar non traballei nunca traballo algo porque hai que canxar unha doaldeirada, pois a pouco non lle vai a Claro. Que vai ao claro. outro lado. No, hombre, onde suan vos compras un mar nos das de 3 ou 4 kg. que E deseo, pero portos uh unha roda ou dúas e puto. Pero o noso fuerte é o peixe da brasa. A. Pois sempre. Uf, sí, fresco da da Si, si, a ver, compramos sempre aquí, a ver. E o sempre compramos desde Ribeira uh -huh. hasta, eu teño comprado hasta, hasta, hasta a, a Guiño. Uh -huh. no. En Guiño vean moito peixe daqui do Punta de Baixo de Rías Baixas. E uh -huh. despois houve uh -huh. unha época cando aquí había temporal eu, a melhor, ou a mellor ou estaban peixes uh -huh. pasados a outro lado que non había tamén iba a Cariño. Uh -huh. Ah -huh. E a Cariño, Cariño é sí. o que está cerca de Cedeira. Sí, señor. Entón, puxe en contacto, salí con un comprador xa había ali, un señor que vinha a vender peixe a Coruña, ¿Eh? compraba ali e viña a vender a Coruña. Eh, Puxi-me en contacto con el e fún alá, un chofre e un coche que eu non conduzco, ah. e eh, me fún hasta lá, a mirar como era a plaza, eh, como aquella, claro, cando había temporal de sur aquí, íbamos mm. alá. Claro. Porque eu, eu un na semana santa que a veces había muito temporada de do oestes uh -huh. eh, e de, del sur eh, pues, non estaba sin peixe. Te uh -huh. ladro. Eu docei lá, eh, teño comprado hasta 40 euros já fai 20 anos, eh? uh -huh. Pero non é o normal, o normal do peixe este é de entre 25 e 30, euros. é o normal. A ver, o mais peixe o compras un pouco máis máis barato, é uh -huh. eh, o peixe grande de quilo e medio, que agora xa se paga tamén o da quilo tamén se, se paga caro, caro uh -huh. uh -huh. o, que mejor, o que peixe que máis se paga é o peixe de dos quilos, de dos a tres quilos o sí. de quilo e medio quilo uh -huh. a tres quilos por agora grande, claro, que era o valía tampouco non vale non no ten, ten tanta saída tamén los, los claro, no. ten saída para restaurantes grandes En rodaja, pero como nos facemos peixe enteiro... Enteiro, claro, claro. A robaliza, entonces, non? está falando de robaliza. De, de, sí, sí, sí, estou falando de robaliza. A robaliza é robalo, sí, o sí, aluvina. Sí. exactamente, sí. Exactamente. Sí. Claro, o... entonces a aluvina, que non se crea, sí. canto máis grandes, máis días ten que estar na nevera. Claro. Pero ten que estar tapada con hielo eh? moito hielo, pero vais un pouco por arriba para conservación, sí, sí, sí. lógicamente para, para que se conserva bueno, para, para, para que sepa mellor para que sepa mellor para que perda aquel, aquel duro si, sí, ¿no? era solto o líquido claro, claro, Sol, claro. solto o líquido, entonces as caixas se vayan preparadas agora, que eu antes non sabía pero claro vas aprendendo pouco a pouco que uh -huh. Te teñen uns, uns, uns furados uns orificios para que uh -huh. caia a agua que soltan uh -huh. que non caía encima da outra caixa claro. e da, un da, da, canal da, e vai caer o suelo da uh -huh. da nevera sí, sí, porque senón, se sí. si isto caía encima do peixe falle o peixe de... se pon é sí. claro. e, e, e dai amargura falle daño e sí, sí. moito daño, daño por iso cando vengo o barco para vender, porque o barco vende vender do gran sol, se vende desde oito días e vende Eu non un lago almeira a bordo, leva moito xelo. Si, sí, sí. Entonces, o do primeiro día que ten, os pues, 14 ou 15 días, mm -hmm. non se vende como que ten 4 días, que é o último que se pescou. Claro. Sí, pero xa se vende. Pero non se vendía ben cando estaba eh, amarelo. Mhm. Mm Hombre. Resili que no mm. si lle dio lavar, que se líquido dálalle mal sabor, Más. pero agora que as caixas que teñen, eh no rural só onde sea, non lle pasa eso, porque claro. non está en contacto co seu líquido, está sempre en contacto coñelo. Vais aprendendo, vais aprendendo. Claro, mm. claro sí, sí, sí. pero é besta menos, Marcos, eh? claro, claro, claro, todo o mundo aprende claro, uns no, dos no. outros. Bueno. Entón, o peixe aguanta moito, mm -hmm. pero, claro, nós non vendemos arriba de 10 días tampouco non se o peixe, eh? sí, pero no? eu digo-lle que a mí non me gustaba a alovina, mm. é só o acongo cando é grande, E ten, ya e ten máis de 10 días que cando non se vende a ver, non se vendemola hasta 6, set, 7, a ver, para mi unidade seria entre 4 e 6 días ah, pero eh, se tens 8 días ou 10 non pasa nada sí, sí, sí, sí. si é grande entón o seu que teña 2 ou no 14, como é para mi achamos as, esas grandes que son ah, a ver, son luminas de De 8 que... kilos, 7 kilos, 9 kilos caray, si sí, señor sí, ¿eh? mm. entonces invito a ¿sí, sus 7 amigos coñémosla eh, aí na brasa e eh, coñémosla, coñémosla, bueno é eh, a que má rica está porque por, porque ten sabor <risa> moi ben, moi ben o Pepe Formoso falou nos de vostedes e dice é que este, o costiñir é unha <risa> mina a verdade é que coñece moito o producto e por eso por eso vostedo ofrece un, un, pues un gran, un, comidas de grande vale. de resultado, non? Uh -huh. Eh, mire, eh, cando ven un puente como a Pellor Semana Santa uh -huh. eh, bebe a miña cámara non é creíble porque lle dize a calquera teño dúas, porque teño unha donde teño peixe que uso cada día uh -huh. e eh, teño outra que está cerrada a, a a, se se abre e se cerra continuamente o con collef... peixe non aguanta 10 días sí, eh, no no claro. Claro. porque se derresto o hielo e queda sin hielo sin frío uh -huh. claro Sí, sí, sí, sí. Tiene que ser una temperatura. Entonces se cumple otra medida para ponerla uh -huh. donde está a parrilla. Uh -huh. Entonces todos los días, a la noche a la mañana, uh -huh. se hace un cambio de peixe. De un lado a otro. Uh -huh. Claro, de un lado a otro. Para un día atrás. Uh -huh. En la base de todos los tamaños, claro, para dos personas, para cuatro, para seis. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Eh, entónces comprei además comprei unha máquina grande de facer xalo entónces eh, almacenamos hasta arriba, Eu, por exemplo, o lunes o martes, se hai bo tempo en xoanevera en xoanevera quer dicir que te pon sí, sí. eh, 400 ou 500 kilos de, de, de, de lubinas carai si, si, porque <risas> non teño medo de ningún, porque no, ahora non cobro traballase menos por isto Uh -huh. Por isto que hai, agora cando o colleu xa vai a volver a funcionar tamén Non con tanto, porque xa quero máis tranquilidade que me vai chegar na edad, pero... <risa> bueno, como pero a todos Ten un, un equipo moi bo, porque os cocilheros eh, eh, non se reciben... Non, claro, <risa> os cocilheros me xero, todos eh, son todos feitos a machada sí. <risa> <risa> o, o que mellor tiña o que mellor tiña ao final do filho que me morreu vaya, eh, do mar vello era que era unha máquina abrindo peixe A ver, do que por parte do quarto, meu pobre ano. Eh, bueno. O Borrecho fai 50. Baia. Pero ten un eh, equipazo, ten un equipazo. Pero Todos os señores que foron para alí. A ver, nós temos calidade. Eh, coxiña, o do coxiña ten que facer non queimar os produtos. Claro. que si, si, si. a salta das ameixas que agora non sale moi ben, ah, salsa... 20 ou 30 voltas desde que empezamos, antes se facía moi cruda, despois foi máis cocida, despois menos. Uh -huh. <risas> Eh, claro, hasta que nos ven unha que nos roubou. Uh -huh. Eh, eh é o eh, eh, único que temos difícil de facer na casa. Bueno, pero é wow. unha, solicitude dos comensais que eh, co, en categoría post, posto sí. que porque é unha salsa que non se atopan todos os lados, é eh, unha salsa eh, eh. feita de aí, de, de vostedes, ten ten denominación de orixe. Eh, exactamente. Fixamos a salsa de unha maneira ou doutra. Si. Sí. É uh -huh. eh, para ando buscando, esta foi pues, a que mellor é eh, seguimos con ela, xa levamos con esta uh -huh. pois 15 anos, fúgo así moi ben, estupendo salsa do tira do corral que non é calquera é, outra é unha salsa, salsa mareñeira sí. feito de cala maneira, moita fébola un pouco año uh -huh. eh, pimienta blanca eh, aceite de oliva é eh, perexel, non? Eh, unha perexel, pereso botexillo a final o perexel uh -huh. É sin sal. Moi ben, moi ben, estupendo. Por o sal, como, te, como traballamos na meixa viva, Claro pois pues entón eh, o sal sale nos da agua da meixa. Moi ben. Moi ben, estupendo. E se si sale suelta, pois pues espesámoslo un pouco con un espesante deste de, de maicena, que hai, que non ten sí, sí, ningún color ni sabor. Algo de, algo de fariñe, fariñente. Pero bueno, a sí, verdade sí. é que... Non, non, non, isto é es cando non está... A ver... Cando sale un pouco cuando... líquida. Caldoela sae un pouco máis líquida, sí. para que tampoco se sale moi moi pastosa tampoco nun contampo a presenza, nota que salir, a ver no líquido que che gusta máis ou menos. Ben, sí, sea, que sea que estea suelta, eh, que non estea, que non sea toda uh -huh. eh, moi líquida tampoco, claro. Pois moi ben, se prende non se prendeu ninguém, eh, a conselleira dista, diene yanora, eu non couto conselleiro eu ningún, mm. uh, toben coxeñeiros de xente de por aquí que ven que non sabía fazer o comete votate aí, estorras carnavallas, os lungueiróns unha sartén, tira tíralas dentro vota xenteño por riba eh, se te olvidas hasta chaviza porque fan cai, os sulleños caen e teñen máis ah. agua caen na sartén que queda sin agua e fan estamos e se chaviza claro <risas> entonces vota un pouco de aceite de oliva voles a tapar Eh, con as sofritas saclas para pa, pa, pa, para servir el punto. Muy ben, Uste, Non gande erro ningun, insal, como sabe, sal. Ba ah, claro. Eh, esas que... eh, tampouco porque a ver, trabajamos vivo. Ah, claro. Eh, ja. eh Fres... Fres... as zamuriñas que non había que me falou delas. As zamuriñas agora apareceron gai en Ferrol. Ajá. Uh -huh. Bastantes. Mhm. Uh -huh, uh -huh. as depuradoras compran e nós claro, nós dependemos das depuradoras. Por eso, ahora mismo, a ver, o restaurante é moito máis caro a ver estes últimos eh, 10, 12 anos, ou 15, se que é, <risas> que, que fai 20. Porque porque antes, a ver, comprábamos nós, eh, comprabas máis barato, claro, agora tens que, a ver, cada quilo unha depuradora ten que ganar un par de euros claro. e eh, o euro que che cobra por depurar, por depurar. son tres ya. Uh -huh. eh, aumenta eh, eh, se, se están caras entonces o que se compraba aquí, si, ahora compra 25 ou 22 a, aumenta o, o asunto un claro, entón ahora, a ver, ir comer restaurantes porque o cuesta miro de vez en cando eh, a ver os amigos que teño eh, uh -huh. a ver eh, es, casi está proibido ir En algún sitio, en algún sitio, no, no tira de cordel ainda non. Cordel bueno, pero chega a levar, eh, lleven, ben, porque, bueno. a ver, eu vi aquí 2 minutos, pois 20 días dalgún. Así para aproximarlle, é o que valía o que vale agora, por exemplo. Para dúas personas 100 ben. euros uh -huh. Fai 12 anos atrás ou 10. Si. Sí. Eh, valía 80 euros Mm. Bueno, bueno, bueno. Subió, subió 20 euros, claro, pero no ganaba Pero 4 comensales Son 80 euros más Claro, claro, sí, sí Los so... beneficios no son los mismos Claro, claro, no, claro no. Claro, tiene que ser así, que no es de otra manera Bueno, a verdade é eh, que nos disfrutamos escoitando e eh, eh, seguiríamos máis. O que pasa que na radio, pois pues o tempo, o, o va, tempo fásenos pequeno, cativo e o, o que sí, sí, sea, sí, o que <risas> sé. agradecemos muitísimo a a defensa que tuvo con nosotros pois pues, ah, eh, de... atendendo a nosa chamada eh, que convidamos a todos os nosos que pasen por a Praia da la Langosteira para poder entrar na tira de cordel e disfrutar dese tan mancha Más, dos manchales que usted estuvo bueno, voy a explicándoles. A ver, que, mire, voy, voy a contar un anécdote que es el un segundo. No. Una vez dieron un premio, mm. también con Radio Nordés, con, sí, sí. con ah. Pepe. Ah. Con Pepe Formoso. Eh, eh, sí, le van engañado a, a Pontevedra. Ah. Vaya, me premiaron un premio a Río Arnillo Urnubina. Y había entre 900 y 1000 personas no evento, si, sí, si, sí, é un evento grande que hai en Ponta Guerra, que non se sigue facendo si, eh? sí. eh, sí, non se fai todos os anos pero fai, si, sí, además é un premio bastante grande ah, ah, ah. Eh, entonces que eu fungeri eu falaron, sei, eu, a ver, eu estudio e teño pouco bueno, eu, bueno, a eh, humildade entonces, bem. eu que ven ali éramos moitos premiados, pero mm. éramos dos premiados especiales non fomeu a más otro señor. Uh -huh. Entonces había que hablar, yo ¿eh? no sabía nada que había que hablar, eh, bueno, puxarme en un compromiso, <risa> y dije, bueno, hasta estaba aquí un poco simpático, un pequeño pequeño, ¿eh? uh -huh. eh, no me acuerdo ahora el nombre. Vale. Y dije, bueno, pues hay que hablar, entonces me preguntó, Pepe, ¿qué que lhe faz a alovina quando prepara o peixe, a alovina, o morisca... Mire, uhum. eu não lhe faço nada. O que nós temos que cuidar é o marinheiro que é o primeiro que eu pesca. Claro. É, só... E há muita diferença de comprar de um barco ou comprar de outro. É muita. Porque aí que não cuida muito, aí que não cuida nada. Uhum. E depois ter cuidado é de não queimar. Porque nós não fazemos nada. Nós ponhemos no lume, quando está assado, sacávamos-lo, Oye, no, nada, un, un pelo de aceite por arriba. Uh -huh. Eso está quedando quedando abre para que se vea, uh -huh. que no se vea tan tan blanco por dentro, ¿no? Uh -huh. eh, dije, pasó todo el mundo aplaudirme. Por unha aplaudieron a tanto que non daban acabado eu, eu con a carna tomada carnada eu <risos> dixi, non coño, pues, por decir a verdad claro, non claro, claro. non facemos nada se ven mal, ver, unha nécula se van vacía claro. eh, é o que vou facer claro. teño que tirar con ela non podo ser outra cousa está, exactamente. Exactamente. o fundamental é ter o producto como é debido é saber o coidar, claro que sí claro, claro. e se sí, claro sí. pues... si algún falla pero cando falla se tire con el Y hasta cada vez, más rápido lo a ver. Claro, hay que hay que ser prevenidos, sí señor. A ver, a ver. Si no ganamos 10, ganamos 8. ¿sí? Claro, perder non podemos perder. Claro. claro. Eh. Moi ben, Pepe, que, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivamos dixo con ustedes, que, que xa sabemos... Que, o, que aprendemos moito. Que que xa sabemos o seu contacto e xa voltaremos outra vez a... A, a, a, a falar con él. A falar con vostedes, posto que ten moitas, moitas cousas que contarnos. Hai poucos tiberon aí urda a televisión galega, eh? Fisterre, no Fisterre, non programa... Sí, sí, que les veron no? este día tamén, pero eu eu non me levo agora com a mollera entón estou, estou divorciado entón a ver, tuve un um problema con ela porque ela é moi revirada é, é a desgracia do restaurante e a mollera fui moi boa traballadora cando estaba na coxinha aquela, pero ora está jubilada, en vez de estar na coxinha está por ali, como está a no nombre dela e, todos os días está en jaleo con xento porque ela É, é moi limpo, nunca que a xente vénha co sapatos cheudaré, se vén da praia que van a xecer. <risas> claro. todo está en problema todos os días, o, se non é todos os días, é é casi todos os días. Bueno, pois, pues, pues, pues eso, felicitacións que ese, o come a comarca tamén ten moito que dicir. Alegrámonos. Amor... Dentro de 2 anos o collo eu, entonces xa vai cambiar algo. Uh -huh. A ver, a máis a xente que sea educada cando para que falare a xente, porque a veces vei xente, mm. con isclamaeros é tampouco non sabes moito como son. Lógico, sí. sí, sí, sí. Eh, entón, aquí, é eh, bom intentar clasificar unha xente, porque me quedan agora dous anos, eh, bueno, dous anos a máis hasta fin de ato. Mm. Sí. Ben. Muy ben. É, eh, bueno, Pois, pois, Moita sorte, Pepe. Eh, por moitas grazas. Muitísimas grazas por atendernos. Veña, unha permiñe per... sala ben, eh, a vostedes. Un aperta moi grande, e eh, moitos éxitos. Veña, a ata o día veñen por aquí, preséntese. Así, así faremos así, no faremos. así faremos, no veñen. Ata vale. mai... ata máis vernos. Veña, xa Un... máis boas grazas. Está logo. Radio